Namo se bhagavato arahato sama, sambuta se. Namota se to a sama, Samudase. Namota se sama, samudase. Tak tento krátký zásad, hm? opravdu příliš krátký, aby jsme mluvili v detailech, tak jsme zasvětili. Základnímu tématu buddhismu vůbec, hm? praxi bdělosti. Hm? A vysvětlili jsme, že praxe bdělosti je vlastně základ praxe probuzení. Bez bdělosti nemůžeme mluvit o probuzení. Tež téma tohoto zásadu je tež. Perspektiva cesty Bodhisattvy k této jedinečné praxi, jiná praxe k probuzení nemůže jít. Čím se vlastně tato perspektiva liší od učení, základního učení, které nacházíme v rozpravách Buddhy? My jsme se zmínili též o tom, že. Celá perspektiva cesty bodhisatvy je založena na komplexu písma, které se nazývá transcendentální moudrost. Vlastně tedy praktikovat cestu bodhisatvy znamená praktikovat transcendentální moudrost. Transcendentální moudrost se nazývá moudrost transcendentální oproti Základnímu pojmu moudrosti. Nebo základní pojem moudrosti, tak, jak ho nacházíme v písmu je rozlišující moudrost. A bez rozlišující moudrosti nemůžeme žít. My absolutně potřebujeme rozlišující moudrost, aby jsme žili zdravým a prospěšným životem. A transcendentální moudrost znamená moudrost, která je nad rozlišení. A to je těžké pochopit. Jaká je moudrost, která je nad rozlišení? Moudrost, která je na rozlišení, nad rozlišení je moudrost prirezeného stavu nirvány. Jelikož podle buddhistického učení vše, jak jsme mluvili včera v naší zkušenosti, nemá žádného pevného jádra. Pevné jádro se nazývá v indické filozofii já jelikož takové pevné jádro není, jelikož žádné já není v naší zkušenosti, pak samozřejmě je logické z toho odvodit, že stav nirvány je přirozený stav. který se nedá dosáhnout. Něco, co je přirozeného se nedá dosáhnout, protože to, co opravdu je z perspektivy buddhismu, tedy prázdnota. Nakonec i tervádové učení zdůrazňuje, že závislé vznikání je na základě prázdnoty. A prázdnota je to, co se nedá dosáhnout. Tedy zatímco rozlišující moudrost je založená na dosažení a my musíme dosahovat, bez dosahování tež nemůžeme žít. Toto dosahování se děje v rámci nedosažení. A to je právě cesta bodhisaty. Ve velké sutře transcendentální moudrosti Moudrý Subhuty Arahat se ptá Budhy, Bodhisattva ochraňuje všechny bytosti, praktikuje dokonalosti pro všechny bytosti, ale žádné bytosti nevidí, žádné bytosti nejsou. Tak pro koho tedy vlastně Bodhisattva praktikuje? A Buddha na to odpoví, Bodhisattva praktikuje pro pravdu. Pro princip pravdy. Princip pravdy je jenom jeden. A princip pravdy z hlediska cesty Bodhisattvu je tedy takovost, neboli prázdnota. Takovost existuje i v rámci rozlišování. To můžeme nazvat malou takovost. A takovost existuje i v rámci nerozlišování. A to je právě velká takovost, velká prázdnota. Malá prázdnota a velká prázdnota, malá takovost a velká takovost je jeden proces. A to je cesta bodhisatvy. To je cesta bodhisatvy v praxi probuzení. A praxe probuzení je vysvětlena v buddhismu, jako praxe 37 důvodů probuzení. Vše, co na tomto světě my můžeme zakusit, veškerá naše zkušenost z hlediska buddhismu je vlastně darma. Ačkoliv my si toho nejsme vědomí, jelikož k vůči omezení našeho vědomí. Dle buddhistického učení, čím je dáno omezení našeho vědomí, se kterým žijeme a s kterým vlastně okoušíme veškeré naše strachy, nejistoty, pochybnosti, co je vlastně naše omezení vědomí? Naše omezení vědomí podle buddhismu je nepochopení skutečného objektu naší zkušenosti. Na jedné straně a na druhé straně poskvrnění našeho vědomí. Čili tím, že nechápeme objekt naší zkušenosti, Máme poskvrnění vědomí a tím, že máme poskvrnění vědomí, nechápeme objekt naší skutečnosti. A právě proto se nacházíme v nezdravých, nepříhodných stavech vědomí. Ale z hlediska buddhismu i základního buddhismu tyto nepříznivé, nezdravé stavy vědomí, jsou zvenku. Nejsou pravdou skutečnosti tak, jak je. A toto poznání je vlastně základ cesty bodhisattva. Bodhisattva praktikuje z perspektivy skutečnosti, kterou hledá Na jedné straně ji hledá logikou, na jedné straně ji hledá racionálním pochopením založeným na správném rozlišování, a na jedné straně a na té hlavní straně ji hledá tež vírou. Víra je základ cesty Bodhisattva. A víra je základ všech, Príznivých, zdravých, z hlediska cesty bodhisattvy, všech príznivých a zdravých zážitků. A víra tedy v co? Objektem víry základního buddhismu je tedy Buddha, Dharma, Sangha, je pět agregátů, Existence v minulosti, pět agregátů existence teď, pět agregátů existence v budoucnosti. A učení, které je schrnuto v, v rozpravách Buddy a ve v disciplíně, kterou Budha doporučil, aby jsme toto učení pochopili. Z hlediska cesty bodhisatvů objektem víry není jenom těchto osm objektů víry, takzvaný šradheja vastu, hm? které nutno pochopit, aby jsme stali buddhisty, ale je právě učení o nemožnosti jáství ve všem, co zažíváme. Tato nemožnost všem ve všem, co zažíváme, je jediná realita. Jiná realita neexistuje. A právě proto tím, že věříme v tuto realitu, máme odanost vůči této realitě, snažíme se praktikovat v každém momentu tak, aby jsme se na tuto realitu naladili. Jak? logikou, tak rozlišováním, tak i hlavně pak vírou. A jelikož jsme začali mluvit o čtyřech základech dělosti, které jsou ve všech buddhistických tradicích vysvětlovány jako jediná cesta, jediná jána k všech strastí, všech bolů, všech nejistot, všeho zoufání, všech depresí, všech pochyb. Proč je to jediná cesta? Je to jediná cesta, protože právě touto cestou poznáváme princip nejáství. A princip, poznání principu nejáství je, je vlastně obsah 37 důvodů probuzení. A těchto 37 důvodů probuzení je založeno na právě na praxi v dělosti. A v dělosti vůči Zkušenosti, kterou máme ve světě cestou těla, zkušenosti, kterou máme ve světě cestou počitku, zkušenosti, kterou máme ve světě cestou rozlišování, nebo základ vědomí je rozlišování, vědomí ve smyslu mysli. My dnes nemáme příliš času, ale někdy vysvětlíme též jogačára, perspektivu, kde vlastně mysl a vědomí je rozlišován. Normálně v buddhismu mysl je vědomí, vědomí je mysl, jenom mysl a vědomí jsou jiné aspekty, stejné podstaty. Tedy vědomí je to co je univerzální a mysl je to co patří nám. A vědomí je univerzální ne proto že naše naše orgány, šest, na šest orgánů, objekty šesti orgánů a naše tendence vědomí které jsou zachovány v vědomí, jakožto eh, tendence, neboli eh, bijas, hm? semena hm? minulých zkušeností, to je univerzální. Ale jaké máme tendence, to není univerzální. A včera jsme mluvili tež o tom, že cesta bodhisatvy je pochopení těchto čtyř základních složek dělosti: těla, počitku, vědomí a objektu vědomí spojených s cestou v rámci právě nemožnosti substance, nemožnosti jáství. A právě toto pochopení je střední cesta. A toto pochopení je vlastně jediná pravda. Jiná pravda neexistuje. Čili ať jsme si toho vědomí, či nejsme si toho vědomí, nacházíme se v darmě. Dharma je to, co nás drží a to, co nás měří. Dharma, hmm? To, co nás drží a to, co nás měří, je vlastně eh, též jediná podstata. A to je právě princip takovosti. Ať Chceme nebo nechceme, takovost zůstává stejná. Ať chceme nebo nechceme, my jsme měřený takovostí a jsme měřený takovostí, protože takovost může jenom existovat v rámci prázdnoty. Ať si to přejeme nebo si to nepřejeme, je to tak. A to je právě třeba zakusit praxi V Vdělost je základ. v rámci dělosti my začínáme chápat, že vše, co zažíváme v naší zkušenosti, je vlastně darma. A my jsme mluvili o tom, že aby jsme bezprostředně zažili darmu v rámci praxi dělosti, Musíme mít prostředky. A ten prostředek, který jsme použili, je právě meditace na dech. bdělo vůči dechu. A bdělo vůči dechu je v buddhismu vysvětlována jako nejúčinnější praxe vstoupit do praxe bdělosti. A praxe bdělosti my jsme včera o tom mluvili, je praxe poznání toho, že vše v naší zkušenosti, co můžeme uchytit, uchytíme nebo pochytíme na základě dotyku. Jestliže je dotyk, existuje tělo. Jestliže není dotyk, žádné tělo neexistuje. Jestliže je dotyk a tělo, existuje počítek. Jestliže není počítek, neexistuje tělo a neexistuje ani dotyk. Jestliže dotyk, tělo a počítek, existuje vědomí. Vědomí, které rozlišuje, rozlišuje v tom smyslu, že tady je objekt, tady je subjekt tedy vědomí ve světě. Vědomí ve světě je vázáno na dotyk, na tělo, na počítek. Jestliže máme vědomí, které rozlišuje, máme je objekty rozlišení. Jestliže máme objekty rozlišení, praktikujeme. Jestliže nemáme objekty rozlišení, nepraktikujeme. A objekt rozlišení v cesty Bodhisattva je právě prázdnota. A prázdnota se nedá právě rozlišit tak, že ji uchytíme. Prázdnota může existovat jen tehdy, jestliže se nedá uchytit. A v tom případě prázdnota není existence v tom smyslu, jaký ji chápáme, Prázdnota je nad pojmem existence a neexistence. To, co se nedá uchytit, se nemůže, se nemůže definovat v rámci existence a neexistence. Jestliže to definujeme v rámci existence a neexistence, co se děje? Nejsme na cestě bodhisatů. Nejsme na cestě bodhisatů, protože cesta bodisatu se nemůže spoléhat na dosažení čehokoliv. To je logický vývod vlastně základního učení prázdnoty, které existuje ve všech budistických naukách. Jenom, že ten, tyto buddhistické nauky jsou dovedeny do eh, vlastně logického závěru. A z perspektivy tohoto logického závěru pak Buddhistát praktikuje. To je třeba pochopit. Čili na rozdíl od. cesty arahatu, cesty žáku, kde nejvyšší probuzení je založeno na správném rozlišování. Do tohoto správného rozlišování třeba vklíčit od samého počátku, jestliže chceme praktikovat cestu bodhisatvu, třeba vklíčit Poznání skutečnosti, poznání nirvány jakožto jediné existence, která překračuje rámec vší, všeho našeho rozlišování v rámci existujícího a neexistujícího. Třeba to vklíčit do, právě do praxe dělosti. A jak to vklíčíme do praxe v dělosti, je vlastně obsahem dlouhých traktátů, logických traktátů. Hm? Protože praxe bodhisattva, ve které se vkličuje právě pojetí jediné pravdy, pravdy prázdnoty. Znamená tež, že bodhisattva, jelikož praktikuje pro pravdu, vidí tuto pravdu jako objektivní pravdu ve světě. A tuto objektivní pravdu ve světě chce sdílet ze všemi bytostmi. Mluvili jsme o tom, proto jsme recitovali Pragya Paramita Sutra. Stav bodhisattva kontempluje stav Budhova probuzení. V buddhismu existují školy, jak asi víte, které tvrdí, že existují tři druhy probuzení. Existují školy, hlavně založené na lotus sutre, která je snad nejpopulárnější, obzvláště na dálném východě. Vlastně existuje jediná cesta, cesta budovství. Všechny ostatní cesty jsou jen prostředky k pochopení stavu budovství. Čili hlavní praxe bodhisattu je kontemplace a logické pochopení stavu budovství, který jsme Objasněli jako gate, gate, pára, gate, pára, samgate, bodhisvāha. To znamená být každý moment ve stavu odchodu, odchodu na druhou stranu, kde není utrpení se všemi bytostmi. To znamená praxe, tomu se říká eka samskára, samády. Praxe samády, v rámci jedné formace. Jiná formace není. A ta jedna formace je v tomto momentě. Čili praxe v dělosti je jedna praxe, ale perspektiva v dělosti je, může být vysvětlená jiná. Perspektiva bdělosti v praxi bodhisattvu je právě Eka samskára Samády. Samády jedné formace. A tato jedna formace je založena na bdělosti a uvědomění právě vůči jednomu principu. Principu prázdnoty. Principu takovosti. Principu takovosti v v našem rozlišujícím vědomí a principu takovosti, jakožto univerzálnímu principu, jež presahuje rámec existence, neexistence, dobrého, špatného, všeho toho, co můžeme pochopit rozlišujícím vědomím. Včera jsme mluvili též o prostředcích této praxe a mluvili jsme o tom, že hlavní prostředek této praxe je pochopení nekonečné dimenze, nekonečné dimenze vědomí, nekonečné dimenze dharmy, Nekonečné dimence světu. Nekonečné dimenze bytostí, které je nutno osvobodit, a nekonečné dimenze prostředku k osvobození bytostí. Toto je pět nekonečností, které bodhisatva vkličuje do praxe dělosti. Právě proto, na rozdíl od učení žáků, v učení bodhisattvu najdeme učení o tom, že bodhisattva kromě takzvaná adyatma vidia, kromě vnitřní vědy, co je vnitřní věda. Vnitřní věda je buddhismus. Vnitřní věda je věda, která učí o tom, jak my bytosti se zbavíme utrpení. To je základ všech věd, co se týče praxe bodhisattva. Ovšem kromě této praxe, jelikož bodhisatva nerozlišuje mezi sebou a druhými. Bodhisatva se učí také logiku, učí se etymologii jazyky, učí se eh, lékařství, jako se snaží tady náš Lukáš. Hmm? A učí se i umění. Hmm? Ale s perspektivou v dělosti. Jestliže to není s perspektivou obdělosti, no, to není cesta bodisatu. A v dělosti čeho? V dělosti právě eh, takovosti a eh, zkušenosti v rámci darmy. Jiná zkušenost neexistuje, co se týče perspektivy buddhistického učení, Vše je darma. Jenomže díky našemu omezení, které je dáno, jak jsme mluvili, poskvrněním našeho vědomí, našeho vědomí a neznalostí skutečných objektů naší zkušenosti nebo skutečného objektu naší skutečnosti, mnoho a jedno nejsou z hlediska vyšší pravdy rozdílné, a to je těžké pochopit. Stejné, stejně tak, jako v křesťanství jeden Bůh a mnoho, mnoho Bohů nejsou rozdílné, tak i z hlediska buddhismu jedna pravda a mnoho práv nejsou rozdílné. A to je těžké pochopit. Na to potřebujeme mít přímou zkušenost. Přímou zkušenost, která je nad pochopení normálního rozlišujícího vědomí. A toto pochopení, které je nad normálním rozlišujícím vědomím, na rozdíl od žáků. Bodhisattva kultivuje od samého začátku cesty a kultivuje ho tím, že má takzvané pranidhana, má závazek, má závazek dosáhnout budhoství, má závazek nejen odstranit své poskrnění vědomí, ale poskrnění všech bytostí, má závazek. Eh, eh, Zachránit nejenom sebe od utrpení, ale i všechny bytosti a má závazek se naučit všechny darmy. Nejenom darmu, kterou potřebuje, aby odstranil své utrpení. Jelikož má tyto závazky, ačkoliv pokračuje v cestě, ačkoliv nedosahuje, ačkoliv dosahuje všechna samády a moudrosti, stále kontempluje perspektivu nedosahování. A tato perspektiva nedosahování je pro něj jediná pravda. A to je právě třeba vklíčit do praxe v dělosti, do čtyř základů vdělosti. A jak to vklíčíme do čtyř základů vdělosti? Hlubším pochopením neboli dokonalejším pochopením principu dotyku těla, počitku, vědomí a objektu vědomí. Vlastně se jedná o stejnou věc, jenomže hlubší pochopení z hlediska nemožnosti, jakéhokoliv jáství v naší zkušenosti. Jak uvnitř, tak i venku. Jak v živém, tak i v neživém. Jak v tom, co se hýbe, tak i v tom, co se nehýbe. Jak v tom, co vidíme, tak i v tom, co nevidíme. Hm? Jak i v tom, co je velké, hluboké, tak i v tom, co je hrubé a malé, jak v tom, co je jemné, tak i v tom, co je hrubé. Vidíme, snažíme se vidět a vírou vidíme jednu realitu. Čili naše praxe v dělosti je vlastně hlubší pochopení toho, že eh, jestliže ně, něco uchopíme, Škodíme sami sobě a škodíme i všem bytostem, které se nacházejí právě ve e e v situaci, která se nedá pochytit. Tato situace, která se nedá pochytit, která se nedá uchytit, na kterou se nedá Pět je... Nedosažitelná, nevysvětlitelná, nepochopitelná. A tato dimenze nepochopitelnosti, neuchopitelnosti, to je dimenze cesty Bodhisattvu. Jestliže to nechápeme jasně a děláme jakýkoliv praktiky, jsme vlastně outsidery. To je, si, to je třeba pochopit a je třeba o tom kontemplovat. A ačkoliv v naše praxe je jednoducha. Je ještě daleko daleko od hlubokých praxí Bodisatu, i když je jednoduchá, i když je hruba tuto perspektivu, jestliže chceme praktikovat cestu bodysatů, tuto perspektivu musíme do praxe vklíčit.